Vind să-ți și cântarea lui că jertfa mântuitorului de la Bogota, arată întregul adevăr cum s-a vorbit de atâtea ori că Dumnezeu este iubire. Bogota, e și loc unde se poate ști cât de mult Dumnezeu ne-a iubit. Interesant este că un în de judecăției Domnul a făcut multe dinunți și lucrări mari și și pe pământ. Sigur, poate că și din ele vor fi ceva care se vor arăta în de judecăției special pentru poporul evreit și a volit și cea asta. Dar ceea ce va străuși în ochi tuturor ce vor fi la judecată și va vedea Golgota, așa munte, unde, pe o cruce de lemn, îl vor vedea toți răsutit pe Fiul lui Dumnezeu. Cu acele cuvinte din Ioan, spus de Mântuitorul, și atât de mult ai Dumnezeu lumea, încât adapte singurul singurului fiu singur la moarte, ca orice crede în el să nu piară și să nu aibă viața veșnică. Și atunci, mulțimea găzară din toate zeacurilor îți vor deschide ochii și se vor întreba cum asta, asta a făcut Dumnezeu pentru noi pe singurul lui, singur dat la moarte, ca pe moartea lui noi să moșterim viața veșnică cu Dumnezeu. Și Iisus confirmă acest adevăr în Evanghelia după Ioan. El spune că lumea va fi judecată nu pentru că a păcătuit, bine a fi astea altă treabă, rămâne păcat să-și unească plata dar cuvântul spune limpede că lumea va fi judecată pentru că nu a crezut în singurul lumei a Domnului nostru Iisus Hristos. În asta va fi o sunda fie cărie. Încă din vechiul Testament Domnul a vorbit despre Israel în mirocul căruia Domnul a făcut să semn de nunci lucrări și semne zice deci, și ce trebuie să mai fac răzire mere și nu i-am spăcut trăjeam lădeje să facă-și pluvul bun și că încolo pluvul sălbatici cuvântul ăsta și ce trebuie să-i fac acest cuvânt se va vedea și în joazul de Crăciun scris cu litere mari cuvânt care îl va citi orice suflet și ce trebuie să mai fac eu pentru lumea asta, pentru oamenii pe care eu i-am plăiat? Și ce trebuie să mai fac? Când pagă păi când Duhul Sfânt spune că Dumnezeu era în Hristos Iisus, vreau să-mi face lumea cu sine, nu prin sfingele taurilor sau al țapelor, ci pe însul sfingele lui Lui, ce trebuia să mai fac după pe Tată? și vor plăca grămada fără margini în adâncul iadului toți cu acel regret adânc în suflet fiecare că a fost haș în îndurare de la Dumnezeu pentru toți dar au ascultat mai mult de glasul satanei de glasul vrăjmașului Dumnezeu și iată nienoroșiți pentru tot de una că un alt mântuitor, Tatăl, nu va mai fi de acolo pentru ei. Niciodată. niciodată. De aceea, iubiții mei, cuvântul cuvântul acel care îndeamnă duceți mântuirea voastră cu suflet și cu cufremuri, cu frică ca nu cumva. După ce am primit cuvântul, după ce am luat în de toate aceste lucruri, Și ne am o cale greșită într-un de ascultare într-un grup de răgrătire, într-un grup de cărțire care îi poate duce la păire. De-aia zice cuvântul, duce cu frică această mântuire până la capăt. De aceea cel pe Domnul care este mijlocul nostru să ne da el acel har de care avem astfel nevoie, să ne putem vedea totdeauna cu inima alipită de Domnul nu altceva să aibă puterea de a se alipi de inima noastră, ci acel care-și-a viața pentru noi. El să fie și-l iubit și nu care în lui este dragoste. Dacă nu lui este dragoste, atunci această dragoste se domnească în sufletele noastre în așa măsură încât nimic din ce în lumea asta nu poate să apune stăpânire pe ființa noastră. Să ne vedem lideri, slobos de tot ce este aici și alipiți puternic de Cuvântul lui și de Duhul Sfânt de acel ce ne a iubit cu o iubire veșnică. un cuvânt pe care vreau să-l spun nu știu de ce trebuie să spun. Mă uit cu bucurie la dumneavoastră, să știți, și dau slavă lui Dumnezeu că am avut parte toată viața să în mijlocul celor ce îl caute pe Dumnezeu, celor ce îl iubesc pe Dumnezeu și asta a fost pentru mine o mare bucurie. Și mai mult decât atât, am parte la să mă bucur într-o adunare care îl caută pe Dumnezeu, care îl iubește pe Domnul și să mă văd încunzat de suflet atât de scumpă și îmi de tinere aceștia care în tinereța lor și-au viața lui Hristos. Când mă ascult cântările și când văd cu ce suflet veniți în adunare și doriți să-l pe Dumnezeu, pentru mine este o mare bucurie, să știți o mare bucurie este, pentru că toată viața am fost cu Domnul și l-am sfârșit atât ce s-a putut. Cât pusut. La anile la care sunt sigur, e normal să mă gândești că timpul meu la toate trecut cu meu cântare, dar mai am încă multe de făcut. Dar mă gândesc la dumneavoastră, să știți, e un lucru pe care o tot timpul Domnului. Și Apostolul Pavel tot așa a gândit și el și Moziu a apel și osul la fel a zis, câte vreme a fost ei în viață, poporul a fuji Domnului. Dar după moartea lor, Pavel spune, care mă tenc, că după plecarea mea s vă avărut printre voi lup răpitori. lup răpitori, era vorba de oameni cu gânduri străirii de Evanghelie, oameni cu gândul de dorință, de slavă, de șarptă, să-și fac un nume, să te arate că sunt cineva. Acei oameni care gândesc în slujba care o fac să fac un nume, să se arate că, ceva, sunt cineva, niște ligioli. Nu trebuie să i ascultați. Că orții caută slava lui însuși, zic calos picălos lui Dumnezeu. Să căutăm slava lui Dumnezeu, mâinile lui să fie totdeauna una Să el te-l pot lăvi, nu pe Și tare mă și tare mă tem, ca și cei despre care am amintit Pavel, Moise, Iosua și alții. Că după plecarea lor s-a întâmplat și știm cu toți ce s-a întâmplat. Mă rog, totdeauna Domnului să nu se întâmple așa ceva cu așa strigăte și cu așa stabânare, că care Dumnezeu, El ca și ce va chema. El e care ne vorbește de fiecare dată când ne vedem. El e acel care ne-a dorit să vedeți. El care ne ocrotește pe fiecare. El e care pe fiecare din noi ne va mântui în ziua lui Iisus Hristos. Care și-a zi a Lui, e ziua în care își va lua ce este a Lui. Și sunt încredințat. Nu cred că mă înșel. Pentru că din moment ce dumneavoastră totdeauna ați răspuns și ați venit în adunare, cu să ascultați cuvântul și n-am auzit niciodată de la românul că nu vă place, că ați mai bine în altă parte. Am încredințarea fericită că așa cum e vedem, am mănânceați cu toții într-o inimă și într-un într gând, așa Domnul la el. Numai trebuie păstrată această merdejde pe care o dă Evanghelia, iar când vorbim despre această merdejde dată de Dumnezeu, nu este alta decât Lui în inimile noastre. El este darul pe care Tatăl ne-a făcut, să ne bucurăm de el, să ne aducem slavă Domnului. Nu-i așa când într-o familie care își dorește să aibă un copil, și după multe vreme vine copilul, l-au dorit. Cum e copilul? În citim de sătărintele Avram, era bogat, avea roșii, sloabă, și însușit, dar dorea să aibă un copil. Și în dorința lui spune Domnului, Doamne, tu spui că mă iubești așa de departe, dar, zice, ia pe el, da așa, beze, zice, dar meu este robul din casa mea, Elisar, exact, din Damașc. Și Domnul nu. Și cel ce va ieși din tine, la va moșteni. Și a venit, a trebuit ceva timp, și Avram, nu spun toată povestea, dar e mult. Și-a venit a copilul. Cum era acest copil pentru Abraham și Sara? Era odorul, era darul pe care Dumnezeu Tatăl a făcut lui Avram și lui Sara. Că Sara nu avea cu taibul copil, pentru că știți ce spune de despre ea? Îi pun întrebarea. Pe cine simbolizează acest isap pe care Domnul la a dăruit acestei familii? Pe Iisus, drag, nouă. El, Iisus, cu vâna Lui a spus cea mai tensi la fântână, dacă ai ști tu sau dacă cunoști tu darul lui Dumnezeu și cine niște cel ce îți se dă-mi se beau, tu singur ai fi celușit, pentru că a fi dat altă vie și în viață a fi despre pe cine vorbeam? Deci pe El, Iisus, era darul lui Dumnezeu. Cum te explică bucuria pe care noi de atâtea ori am mărcurit-o în adunare? Bucurie nu numai că mestele sunt încălzate cu tot ce ne dorește sufletul. Nu bucurie că am o casă unde le pot să locuiesc fără grijă. Nu bucurie că sunt ce sunt oamă ce și cealțeva. Bucuria aceea pe care am trecut-o în lanțuri acolo unde, de mult spuneam că aici nici șaptele să nu treacă. Ne întrebăm, era așa bucurie? Era ceea ce Dumnezeu tău ne-a Era Cuvântul, era Hristos Domnul în sufletele noastre. Această bucurie era mai presus de orice în această lume. Mai mult decât viața noastră, mai mult decât absolut, decât familia, decât copii, decât orce era darul lui Dumnezeu. Și acest lucru este cu fiecare din această adunare, și de aceea Duhul Sfânt, de fiecare dată când ne vedem, tot din Bibliele vorbește, m-ați văzut vreodată veni cu alte carte decât cu Biblia, ce este ea, de fapt, Biblia pentru noi? Ea este, nu o carte, este cuvântul și Biblia vorbește și cuvântul și e Hristos Domnul. Vorbeam în mașină cu frații un cuvânt pe care spune Apostolul Petru, luat în Vechiul Testament. Orice fructură este ca iarba și slava ei este ca floarea ierbii, iarba se usucă și floarea cade. Dar cuvântul Domnului rămâne în viață. mă întrebăm, la ce cuvânt s-a referit Petru când a spus dar cuvântul rămâne în viață? Cuvântul lui Dumnezeu sunt a scriptură în care sunt cuprinsă toate folgăduințele lui Dumnezeu poate păzăbintele lui Dumnezeu a venit Nathanael s-a mirat când a văzut că Iisus a știut stelul în care părinții lui l-a izgăvit de la moastre când Irod a las porunță tot copiii ce fiu umărți când s-a înscut Iisus nu știam ei acest secret și când Iisus el a spus pe dată, în l-a recunoscut că ești Domnul. Când numai Domnul știa locul unde a fost ascuns ca în rol să nu tu ești Împăratul, o, ce dar și Primul Părintă. Nu-i numai pentru că ești, nu-i pentru cât au poți fi atunci și lucruri lucru și mai mult, așa este o la această bucurie suntem chemați iubitele ei frati și surori, o tafice, tu care este acest în mijlocul nostru și care iubești cu o iubire mai înainte de-a fi lumea și care din această iubire a făcut pentru fiecare din noi acel lucru care celor fără trezintă de bine trebuie să creadă să-ți dăruiești unii cu tău nou, Mai întâi ca de jertfă pentru înspășirea pătatelor noastre, apoi să-ți dați ca apoi ca mare preot mijlocitor între noi și tine, apoi mirele de care veșnic, veșnic ne vom bucura de el. Că cum Tatăl din totdeauna, Iisut a fost bucuria și reclătarea Tatălui Cerești, la acest ha suntem ceva și Tată, te rog în Domnul, eu vă astăzi tu te rog pe această adânare, harul și îndurarea ta, în așa măsură încât fiecare, cum a fost cuvântul, să nu rămână nici unul aici, cum a zis și Moisă, când Paraon a spus, ce vă voi, și lăsați să rămână turme și femeile și copii, și Moita a răspuns, nici o unghi din Cineța al nostru nu va rămâne aici. Te rugăm, Părinte, nici din al Tău de Tine cu sfânt de fiului Tău să nu rămână aici. Să avem mare bucurie așa cum ne vedem aici, înmăluncheat cu toții într-o și într-un să ne vedem însuleze-le cereși îngidori și tatu și ne ducă pe fiecare lice pe slava, aici în faptul de și Amen.